Cinc anys amb tu. Fas 18 anys aquest 2026 i vius a Sant Boi? Si és que sí, et convidem a la teva festa dels 18. Serà el divendres 10 d’abril a les 9 del vespre a Can Massallera. Música en directe amb DJ Romero, fotocol a càrrec d’Anna Santa Maria, menjar i veure regals, sortejos i molt més. L’aforament és limitat i és imprescindible que confirmis la teva assistència. Entrada gratuïta i exclusiva per a persones empadronades a Sant Boi i nascudes l'any 2008. Vols venir a la festa dels 18? Reserva la teva entrada a l'Instagram de Joventut Sant Boi. Pots portar una persona d'acompanyant. El 10 d'abril a les 9 del vespre vine a celebrar els teus 18. Més informació al Servei d'Informació Juvenil Al Punt la factoria jove de Can Massallera al teléfono 673-03-64-95 o arroba joventut Sant Boi. Galegos no baix Y alma se ha eh, raído querer. Mientras no mundo viviré, eh, otro amor non é ide ter. O oh, cariño Deixamos la música de... De Malvella. Malvella, sí, de Rodríguez. Bueno, falamos eh, con Rodrigo Costoya. Hombre. Vamos a saludarlo. Muy buena sí, sí, eh... tarde, Rodrigo. Hola, rapazes, voy a encantado estar con vos. Muchísimas gracias por por aceptar o nuestro convite. Muchísimos parabéns por ese nuevo fillo, entre, eh, fillo entre comillas, porque eh, se eh, llama Fillos de Gael, también. Sí. Así se llama, sí, a novela nueva, eh, efectivamente, Fillos de Gael. Sí, sí. Que acabamos de saber porque tenemos un un chivato, entre comillas, que de vez en cuando nos dice eh, acaba de vir eh, eh, presentarlo aquí no Hotel Literario Bela Fisterra. Eh, bueno, pois pues, eh, ese traballo tan interesante ten, que ten que ver coa a edad de media, porque o comentaba, digo, do século XV, pero eh, ese parece ser que ten moito que ver con, con algo relacionado tamén con Galicia, non Gaélico... Claro, iso é, sí. E, e no, nada de casual. Eh, o tema que escolhemos efectivamente o tema, bueno, o tema da nosa vida, digamos, no, ou da sí, miña pola norma. Sí. Desde pequeno, pois, sempre estivei entre esas dúas augas, no? Una unha celtofilia que me dicía prácticamente que todo en nos era celta e sí. unha celtofobia Que dicía todo o contrario, que xoas <risas> celtas non era que un mito e que non era verdade e que nunca houveran en Galicia no? sí, sí, sí. Eh, imos ao século 15 imos ao final da Idade Media pois pues porque non queríamos contar outra vez uh -huh. as celtas contaron non? a conquista das Galias por Xulio César e uh -huh. eses temas a, a caída de Numancia eses temas uh -huh. relacionados cos celtas pero que non son exactamente o que o que nos ataña a nos, como galegos. Sí, sí. Bueno, o xexa que eh, unha per, un percorrido, entre comillas, céltico, gaélico o que si é certo, de, de algo que nosotros, eh, novelístico, pero que, que, que os galegos te, temos que sentirnos, eh, non sei, ufanos, non? A ver, eh, sí, <ríe> sí, ufanos, <ríe> vale. todo ufano que se pode sentir un de, de uns devanceiros que non nos escollemos. Si sí, é sí. eh, sí certo que é unha parte da nosa historia Unha máis sí. Que digamos que sempre foi posta en dúbida sí, sí, sí. eh, Sempre se considerou Por parte da historiografía oficial Que os celtas pois Foran unhas bueno, poboacións Antes da expansión de Roma Que uh -huh. se estenderan dende, bueno, As xairas do Danubio digamos, ¿no? Desde o uh -huh. centro de Europa eh, por, por o resto do continente uh -huh. Pero se, Sempre se puxo en dúbida tamén que os que había, os que vivían aquí en Galicia antes da chegada de Roma que fosen celtas, sempre se puxo en dúbida considerábase que podían chamouselles incluso ¿no? castrexos uh -huh. chamouselles galaicos eh... pero unha reticencia grande a aceptar que fosen celtas como tal uh -huh. e isto ten unha explicación y ten unha explicación que o celtismo centro-europeo eses galos dos que falábamos uh -huh. os propios gálatas que vivían incluso en Eh, no que hoxe Turquía e demais, eses povos celticos centro-europeos seguramente si sechan si pertenzan a un tronco común con estes outros celtas da cornisa atlántica das illas británicas da bella armórica, o que sería Bretaña uh -huh. de Galicia eh, pero están relacionados pero son dúas realidades distintas e de ahí parte seguramente a problemática ¿no? claro. e esa celtofobia que había aquí en Galicia o celtismo é casi, casi, o mito fundacional da nación galega, cando aparecen os regionalismos, os nacionalismos, ¿no? uh -huh. eh, al ano século XIX, utilízase esa etnia céltica ancestral eh, para justificar que Galicia debía ser un pouco diferenciado dos outros. Bueno, todo isto peca de a científico, a verdad é que non ten fundamento sólido, uh -huh. no, nada disto, ¿no? Claro, hai Tampouco hai documentación eh, con contrastada. Claro, documentación, As fontes clásicas, o que dirían, se si foramos as fontes, é que os xeógrafos como Estrabón e esta xente, claro, para eles, os celtas son os galos. Son os galos que arrasan Roma no ano 390 antes de Cristo. Son os galos que conquista Xulio César. E son os, os celtíberos que eh, caen digamos coa conquista de Numancia. Sí. Eso para as fontes clásicas. Entonces, ¿qué pasa? Que a historia de Galicia queda orfa unha vez máis con respecto a isto. Sí. E falta algo, algo que os eh, o registro arqueolóxico tampouco é capaz de confirmar, ¿no? Sí que se reconoce unha cultura, unha cultura que vivía en castros, sí. eh, contrariamente a esos grandes oppidum, ópida, ¿no? Que serían Numancia, por exemplo, sí. ¿no? Por tanto, falamos de culturas distintas, pero unha vez máis non se atopa explicación para este suposto celtismo atlántico. Por eso non xa chamo celtas na novela, xa chamo de fillos de Gael porque é unha realidade distinta. Claro. Bueno, eh, que, que, que que ten moito que ver co, co, coa extensión xeográfica, non? Porque Gael non, este, non era somente Galicia, sino toda unha fórmula que, que estaba relacionada co atlantismo, non? Exacto. Mira, o mar eh, que se non lle chamo eu, eh, Chama yo Google Maps, como sí. máis, a copa entre Galicia Illas Británicas, mm. Bretaña e demais, claro. é o Mar Celta, claro. o Mar Galico. Sí, sí. mm? Por tanto, ese mar non separa con as ribeiras, non separa uns povos que colonizaron, digamos, non esas esas rexións de Beira Mar, sino que os une. E mm. como sabemos que os une? Como sabemos? Bueno, pois pues hai moitos indicios. Mm. A propia arqueología nos pode dicir. Eh. Sabemos que navegaban, claro que o sabemos. Sí, sí. Non só porque hai petróglifos no que quedaron eh, bueno, pues inscritas, ¿no? sí, sí, sí, uh -huh. sí. Sino porque se reproduciron esas embarcacións en época contemporánea, e se fixeron probas e se comprobou que navegaban, no? uh -huh. Pero máis alá diso, sabese que incluso des dos tempos do megalitismo, é decir, previo á idade do ferro, previo á idade do bronce, uh -huh. e incluso previo calcolítico, á idade do cobre, eh ergueuse un menir un gran megalito na nunha illa de Bretaña, eh diredes vos, e eso que? Que nos que nos di. Bueno, o que nos di é que ese gran menir, ese tipo de pedra non no hai na illa, é dicir, a pedra de uso continente, veu en barco. Por lo tanto, xa temos vestigios arqueolóxicos que fundamentan que esos povos eran capaces de navegar a ese nivel. Despois, o registro arqueolóxico tamén nos trae Eh, probas de un comercio De mm. materiais que se fabricaban en un sitio E que son atopados en outro ¿no? mm. que, se, que se fabricaban a mellor en Galicia E mm. que se atopan en Escocia, por exemplo Non Intercambios, intercambios Este claro comercio claro. existía Por lo tanto, a arqueoloxía tamén nos di iso mm. Pero hai moitos máis eh, indicios mm. A nivel de etnografía antropoloxía actual mm. Non son sensacións Cando un vai a Escocia ou vai a Irlanda sí. Ou vai a a Bretaña, uh -huh. eh, un ten a sensación de estar na casa, falo por mí mesmo, pero máis sí, uh -huh. alá de sensacións. É certo que hai eh bueno, pois pues, vesticios lingüísticos, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Sí. O gaélico por ser... Claro, eh, lingüísticos sí. Hay moitísimas palabras en galego sí. Que teñen unha orixe gaélica Porque sí, sí. non están en outros idiomas eh, romances En mm. outros idiomas que provenen do latín mm. Por tanto, ten que haber un sustrato previo ao latín E esas palabras son comuns mm. en, en varios idiomas destas de regións gaélicas ¿vale? Por lo tanto, eso é es tamén moi importante eh, Co respecto a que decíamos a antropología Oxen día vemos cousas nestas eh, diferentes nacións gaélicas que son comuns oxen día. Por eso digo que a historia contamos no século 15, pero vamos que a mensaxe final é que os fillos de Gael non só so existiron, sí. sino que siguen existindo e están entre nós, ¿no? Hay un vestigio, eh, un vestigio, non unha prova, que a mí me parece demoledora, ¿no? Sí. Que A demografía O estudo da poboación é. Que nos vai dicir iso? Pois iso darnos datos moi, moi importantes Galicia foi sempre un territorio Super poboado eh? Menos agora mismo que estamos perdendo a poboación Galicia foi un territorio super poboado Desde fai miles e miles de anos E como se pode entender iso? Como posible que houvesse Tal cantidad de, de, de xente Vivindo en Galicia E en outras regións do que hoxe España pois non vivía ni a cuarta parte de xente que en Galicia. Mm. Bueno, pois explícase, evidentemente, por unha cercanía aos recursos, por suposto, en unha terra... Pois, moi rica, non? Sí, sí. Ten moita auga... Ten aí, moito... exactamente o, onde hai auga e é... riqueza, claro. claro. Hai riqueza, efectivamente. Hai riqueza natural, tanto en flora como en fauna, mm. en ríos, en praias, en comida, en, en, bueno, en vegetais, en o que sexa, pero tamén hai outro tipo de riquezas, ¿no? riqueza mineira e demais. Ah. Pero esa é unha parte da explicación. A outra parte, porque esa riqueza si solamente sirve de forma endogámica, por decir, para o A propio sub... povo que está aí pues non... Un... Non florece de tal maneira, pero que Galicia florece así só se explica a través dun comercio activo. Mm. E como dixo Stefan Morling, é que Galicia non é o final da terra, Galicia é o centro do mar. Mm. E aí onde explicamos esa conexión clarísimamente Coas diferentes nacións gaélicas É unha conxunción exactamente É decir, que, que uníanse A pesar de, de, de, de historias que, que, que nos contan De que precisamente Os, os bárbaros do norte nos querían conquistar E nos conquistaban Non era precisamente esa a fórmula Sino que era un intercambio de, de culturas entre si sí, E que tamén había intercambio comercial non Efectivamente, pero Eu ainda vou máis alá Porque se si, si viaxamos a un texto Eh, un texto de, de, de mitoloxía ¿no? decir o libro que supón a mitoloxía irlandesa que se chama mm. O Lébor Gábala Eren o libro das invasións oh, de Irlanda mm. claro, ese libro o que conta o que contan os irlandeses non contamos os galegos, ninga outra xente o que contan os irlandeses na súa propia mitoloxía é que viñeron os milesios desde Galicia e mm. conquistaron Irlanda Isto, que non se pode coller, evidentemente, como unha fonte... Eh, Demasiado... Mm -hmm. Claro, a nivel científico, porque un texto de, de mitología, como tampouco se pode coller a Biblia ou, ou outro texto mitológico, non? Mm -hmm. como unha fonte científica. bueno Pero pero é moi significativo, porque xa nos di que, de alguna maneira, había unha consciencia desa conexión. E, y por outra parte, nos fala de que foron os galeosos que foron para lá ies que invadiron e conquistaron e poboaron esa illa de Irlanda. Por qué? Porque aviron, un deles viu unha desde a Torre de Hércules da Coruña ao norte. Obviamente non se pode ver, é imposible, e <risa> por lo tanto sabemos que un texto e aparte que fala de seres, bueno, seres fantasiosos e demais, é xenolóxico, pero é moi significativo. É un, un dato máis sí, en sí. toda esta en toda esta construción, ¿no? E en todo isto nos, nos fundamentamos nós ¿no? para crear esta novela. Moi ben, perfecto, Unha, unhas ganas de poder comezar a lela que pamis non, precisamente a, a editorial Editorial PAMIES e Te en Galego e en Castelán. En Galego, fillos de Gael e en Castelán, hijos de Gael. A verdad es que está funcionando moi ben e estamos encantados. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, ti xa sabes que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, vas ter moitísimo éxito. Por certo, dentro do éxito está ese tour que, que estás a facer, tour, tour Gael, que teño entendido, que, sí. que xa... Comezache no mês de marzo, pero continuará sobre en abril e maio. Magua que que que non tiveras un espazo para poder estar aquí no no, no día 23 de, de abril aquí en ah, sí. na feira. Na feira do libro. Nosa que temos aquí en, en Cataluña tan tan comentada e tan, tan participada. Pois pues esta vez non puido ser, a verdade que ir a Feira do Libro día San Jordi, pois pues, sería evidentemente, bua Un, un soño máis, non? Sí, Pero sí. esta vez non puido ser, a verdade é que temos o calendario bastante bastante apretado. Teño entendido, entende? Como canto nos no. algúns dar dar visitas, onde a oh, primeiro en Galicia, me parece, non? E despois en maio no. hasta, hasta, hasta, des, hasta desplazas a América, teño entendido sí si sí. a todo agora en, en marzo que foi o, o mes que tivemos porque abril está comenzando eh, pues por aquí por galicia pero también estíamos en canarias sí. y también somos por andalucía sí. eh, ahora en abril habrá que temos bastante lío con otros temas no sí. solamente con tema de promoción la novela y temos varias presentaciones aquí en galicia pero a primeros de mayo efectivamente hemos afrigado libro de buenos aires Carai. En, en muy, bien, muy bien pues un polo norte de España, andaremos por San Sebastián, Bilbao, Santander, Oviedo, eh, volveremos aquí a Galicia, estaremos por Lugo y acabaremos o mes de maio na Feira do Libro de, de Madrid. Hombre, Maestro, nostras... O moi ben, moi ben. ben, bueno, pois a, xa te digo, va, vas a ter moito éxito de verdade que si bueno, pois o que, que desexen eh, achegarse a esa historia ou esta novela fantástica que nos eh, disquebrixe tan, tan, tan, tan ben que nos, que, que nos sí. por, por lo menos no uno vermelho exactamente no, <risas> <o, o, risas> de, <tratamente>, de verdade que si Rodrigo eh, fillos de Gael para mm, que todos que iran mm, Mercala en, en PAMIES, non? En Editarial PAMies. PAMIES. En calquera librería, ou por internet, ou por onde queidades, aí hai desencontrarse. Sí. Pues, bueno, pois... Pues, Agradecerxe que tiveras o detalle de atendernos, eh, eh, facernos eso, sin sentimos, como digo os catalanes, pero algo máis do teu traballo extraordinario. Que Na conversa que tivemos, ou no que nos explicaches, moita documentación tuvexe que consultar, non? Uf! Sí, claro, eh, bueno, es parte de este de este género, ¿no? narrativa sí. histórica, hai moita documentación que manejar pero bueno, realmente é o que nos gusta facer, tanto se si escribise novelas como si non, ahora mismo teño un libro entre as mans e estou gozando da lectura como, a, bueno, como un meno pequeno non, polo tanto, a documentación sí, pero non é un traballo así árido como puidera parecer, non, é unha aventura apasionante completamente Si, sí, si, sí, pero que os escritores que, o que fan precisamente é eso ler moito, bueno que, eh, son, non ratas de biblioteca pero máis, algo máis sí, ¿no? Pouco máis, máis ou menos, <risas> son... non tanto como que diríamos porque escribir leva moito tempo, ¿no? Entonces a máestra nos que centrar en lecturas que afectan ao que nos estamos traballando nesse momento, pero cando teño algo de tempo para ler por placer, ahora mismo estou lendo un libro de un amigo meu, Luis Trueco, un grandísimo escritor tamén. Uh -huh. Eu vou ir de xira por Galicia próximamente e estou lendo o libro porque vou presentar eu en esta xira por aquí por Galicia, por eso vos digo que teño o mes ah, de abril tanto ocupadísimo, tanto ocupadísimo. Pero bueno, é placer, é algo que, que, que, que me encanta, e os escritores en xeral tamén. Pois pues alegre, tamo non... Ademais é o galego, e os galegos aguantan todo. Porque <risa> <risa> okay, nos Muy ben, muy ben. Bueno... Rodrigo, é un placer, é unha honra. Desde aquí cada vez que te incomodamos e que queremos falar contigo sempre este tan moi amablemente nos recibes e ademais eh, recibimos unha lección do teu traballo. De verdade que é un placer unha honra. Desexámosche moitísimo éxito e eh, que continúes traballando en esa tarefa, e eh, que calquera outra cousa, novidade que teñas pendente, pues, xa sabes que os nosos micros están abertos para, para a túa difusión aquí cando che parece oportuno. Moitas grazas rapaz, moitas gracias por contar comigo por darme este alto público unha aperta enorme para toa xentinha que nos escoite por aí por, por Cataluña terra irmá e terra moi querida e claro, evidentemente seguiremos falando, seguimos en contacto, unha aperta Igualmente Reemítese o programa mañán en, en Radio Fene, tamén estamos escoitando eh, sí, sí, <ríe> en Brasil e en, en Suiza Moitísimas gracias en sur de Argentina. Tamén, tamén. Señal. Un, Unha aperta una perra está luego. está sí. luego. tata aquí pepe en un marche es gimorface egos no con Armando Fernández y Julio Cowgill